Ліс був освітлений під вечірнім світлом. Гілки дерев дзвеніли від крапель. Сніг зійшов з доріжки, і гуляти було одне задоволення –